Eta berrien tenorea zurekin Bernadette gain Lorentza Gimon libre ustea onartu du epaileak. Jon edititasunarekin eria handi da, Maritsu Bazurko bere abokatarentzat askatzeko erabakia normala dela adierazi du geneko presondegitik asteartean ateratzekoa da angeluak militantea. Barthelemiag errikin batean, Euskalegi barnekaldeko hamazazpi hausapez, helepedo eskalegiko elkargo bakararen proposamenaren kontra gertu dira atzo dona paleona, haitzinatu dituzten arrazoinetan gobernantzia barnekaldeko irritipien ordezkatze eskasa edo hono fiskalitatea. Futbolean Bilboko Atletikak Europa Ligako finala zortzigarenak jokatuko ditu, barda sailtatu da, eta erubian, miarritze, bezialdera, eta joanen dagauk prodebi xapelketan, partida zaila ikusten du David Darrikar ertrebat zailaak entzunen dugu. Baxkosen, gauk, aratx berezibat, etxamendi eta lagalden kantuen inguruan, inaute etxamendi bera eta beste kantari batzu ere, hor izanen dira. Eta aroaren behi orai zurekin jone. Askiaro aldako goiza goizaeri eta eguzki hizpizon baita txaldiana atiko diak nagusi eta euria ukanena dugu temperaturen aldetik gorenak aka, ama lau ama bost grado ingurukoak egun. Lorentza Gimon, askatuko dute helduden den aste atzo eman dute paileek beren erabakia, hamairu urte preso egon eta bere osasun egoera karzelarekin, estela batera garigia erran dute. Marga forestie. Egun bat pertsona bildu dira behitzere angeluko egiko etxe intzinean Aztelenetik antziren nejitajek Lorentza Gimonen askapena galekitentuten. Begia jakin horbeuko poza asentitu da, oen artean Marichu Paulus Bazurko Lorentza Gimonen abokatak jakin erazidu begia. Lenik edabain eskertu nahinuke Lorentza Gimonen izenean bera Renalde, hainbat aste hauetan ibili direnak bere Balintzabeko askatasuna eskatuz. Gaur deikorteak bere erabakia emandu. Lorentza Gimonen datoren astean aterako da. Pozik agertu da beraz, maritxu paoluz bazurko baina, horreitara zidul, Lorentxagimoneak bizi izan duen egoera latza. Nola ez, baina baita ere azkenean esango nuke, askenean erabaki hori eldu da. Luzea izan da, hori e, e, oso luzea izan da, eta horren or aletik ere justizia denbora asko eman du. Azaroarek ogoita lauetik, e, bat erabaki bat onartzen duena balintza pekoa, eta behar izan dugu itxoin otxailaren ogoita bosta arte, izateko beraz bigarren erabaki hori. Zenbat hilabete galdua, zenbat sufrimendu gehiago geitua Lorentza Gimoneri, Erabaiaren enzutera orbilu da ere zilianlo diputatua arek Lorentzarari betsita egin zion joan den astean Wi oui, Joli baiik nik ikusi nuen eta bere zeldan txtu nintzen ikusi dut zegoera fisiko eta moralean den.? Lauren Lorentza sinbolo bat bilakatu da eta orain espero dudana beretzat eta bake prozesuarentzat fite eta ongi sendtua izan da dira. gabe eta obligazio gabe LN e E paian baino egoera obeetan utiko dute Lorentsak iman, hori ez du eskomuntureko erik ukanen, eta ez du lan egin beharko bere osasun egoera ezpaitu hori baiementzen. Bo, segurpozik sustut beraren zat eta bere familiarentzat, zat. Sentimentu ere gazigozo batekin, eh? Ze puntutara ino, eh? Ziditsiden bainzat osasun mailan Lorentsa askatua izaiteko, eh? Badakigu dela bere egoera. Mainan, espero dugu, eh? Lorentsaren aire aujekaria izaitia. Kapdeviel deputatua eta Frederik Espainiak Senataria ere Xtifoss ikustea Lorentza Gimon libratua izanen dela, beste jadokitzeetan CFDT sindikatarena, preso baldintzek gaizkitu dutela Lorentza Gimonen osagaria orai harta egokiagoak ukanena dituela, Eta zef detek horroitarazten du, badirela oraino euskal presoak eridirenak eta horien kondenak gelditu behar direla hartatuak izaiteko, badirela ere baldintzapeko askatasunaren beha daudenak, zef detek nahi luke frantsez gobernua eta justizia libra diten bake prozesuari uzkurden espanyol estadoaren jarrera gogorretik. Eta bagoaz kolektiboak bere borroka segitzen du apilaren behatzia doni bane loizunen beste mobilizatze bat antolatuko duela jakinarazidu elidiren beste presuen libratzea galdegiteko. Eta hilabeteko azken ostirale juntan, elgahetaratzeak eginen dira hegietan preso eta ieslarien sustenguz. Baxenafagoa bidasune eta Xberoaldeko hamazazpia uzapez, gehienak amikusekoak, helbildu dira atzo Donapalehun, Barttelemiak egin ingurua hela pedo Euskal Herriko Elkargo bakgarren proietoari ez ergeiteko, zergatik ez duten onartzen prefetaren proposamena egan dauku lukuseko auzapeza den Barttelemiaak gejeke. Kontragira iuditzen hititzaugu uh, Barnekourraldeak. Ez girela, untxar defendiatek izanen, eta EPCI haun diortan, txenta uh, argunt gauza pisoada, uh, emaiteko, berre egunta oita amar delege eta juton oita behatzi buri egoko jende, eta buri egoko uh, jendeak uh, gehientxiak koste izanen gira, eta pentsatzen dugu, barneko aldeko uh, aferak ez girela, gug nahi ezelak ibiliak izanen, lehenik. Gero eta xosain, fiskalitateain partetik, Hemen ikentzoko anizgauzta galduko dugula bai uh, hemengo bizitzalek, baita eta hemengo empresek, zenta taktsa berriak izanen dira, taktsak uh, empresen hemengo bizitzalen dako taktsak goitituko dira, Eta egun pauen bilduko da, ZDZI batzordea prefetarekin, herri elkargoen departamentuko batzordeak, herri elkargo bakararen proposamena prefetakekina aztertuko du. Bateraren autobusa ibiliko da siberuan, egoztirale ostirale txalde juntan, gotanetik abiatuko da txaldeko bionetan, gero mendikota altzuku idau zemendi gaindane urdinakbe eta muskildin bururatuko du. Eta debate bat haratz juntan idixahin, euskal erri elkargoa posible da, barnekalde kostalde elkerlanaz denak irabazle da berazizen burua, gauk sortziak eta ditan isariko ospitalian. <tutu> futbolean Bilboko atletik haitzina doa Europa Ligako finala zorzigarenak jokatuko ditu, barda xailkatu da, Marseillaren kontra, berdinketa bat eta bat, barda xan mamesen, bainan joaneko partida juri gohiak zero eta bat irabazia zuten, bardako gola Xabin Merinok sartu du, partida undagian, finala zorzigarenetako partidak martxuaren amarr eta amazazpian izan endira, Bilbo noren kontra gertatuko den zozketa oren batean izanen da suizan. Eta ezan behar da partida asia itzin kalapitak izan zirela Marseillako ultra deitu sustatzaileekin hiru kolpatu izan dira, hogoita zorzi urteko bilbozale bat eta bi erzain, eta bestalde erzainzak zazpi presuna ere ahastatu ditu Futboletik ehuk biharat, prodebiko hogoigagen egunnean, miahitze bezie aldean da gauk, garaipenaren bidera itzuli ondoan joan den astean, txurigojiek zailaukan oraikoan, bezie, salkapeneko, jirugagen beita, jostu baijonaren ondotik. Partida David Darrika hertre batzaileak, joko lari batzu, beheskuratzen ditu, bainan ongi aski badaki bezieko talde hau xapelketako, Joberenetan dela. Zun ekip, ekietre komplet, ekietin metrizetre trebien zorugbi. Talde osoa da, pede jokbia ongimen peratzen duena, trebatzaileak diokoa hobetu dute, ahantzu kontrario guziei duda sartu dute. Gainera, emaitza txar bat izan berri dute karkazonen, pentsatzeko da konzentratoagoak izanen direla, beraz guri izanen da, harrapostu baten emaitea, Uste dut ahmak ditugula eta orain zelaian agutzi beharko da. Mais, le, le une équipe très offensive, voilà. Ba, ibiziki offensiveak dituzte, jokoari indartsuak dituzte, baina salguak ere beren joko sisteman ongiari direnak, besiki euh, mugimendu hori koreane, abiadura hainitze maiten dute erasoko jokoari eta hortan dira lanerosak. Coup de vitesse à leur jeu et c'est en cela qu'ils sont vraiment très très dangereux offensifs, Bezie, beho, beraz, gauha, saspionetan eta bayonak kolomie resebitu godu igande atxaldean. Pilotan esku uska trinketean Cedric Luku hostibartajak ordezkatuko du Simun Lambert berezkoen binazkako xapelketan Lambert igandeuntan isahin jokatzekoa zuen Matio hospitalekin bateran bainan Pubalxia baten ondorioz opor egin du Frantziako federazioniak zailtasunak ukan ditu ordezko baten atsemeiteko eta azkenian Cedric Luku amatura izanenda aldaketa ondia baxen afartajaren dako usaian mailan nari beita ikusi beharko da oa esimun lamber asteburu untako bakarrik geldituaden ala xapelketa guziaren dako igande beraz ospital eta luku lagalde eta gishan duren kontra Kantuen arra biziarazteko sedez barkoseko picho-statian hilabeteko azteken ostira leguziz biltzen dira, kantaldi gaualdi baten eskaintzeko, aldiuntan, eniaute etxamendi hori zanen da, etxamendi talajal bikotearen kantuak emaiteko simon Kantatzeko jalt. doi bat galdi galdu badae, zunbait joren berpiztu nahia nahitia. Nahi Gerla bi urten bakkoseko Elizabethan kantan jauntzi ondun, zunbait hasi zienen gogozka ean ezzenen kantatzeko biltzen ahal. Hoi bizi de naxientako. Jojan ola zaletan den Jean Fabian es ardoi. Zakozgun eh, zerbait eh, egiten eh, kantoenara bizizteko du gazte ere bai kantatzeko ideia edo gustan ememaiteko, Eta hor diin urdain kursin bostpasa hilagun hola bildu gütuk eta gogozkatu eta libruzka bat plantan ezai. Libruzka hortan egun talautan hogei kanto edutie, eta hoi kemaiten dutie hilabeteko azken ostialoz, horat uliantzen dien hogei hoitamar jentek. Haudela entzineko urtean guk taldeko beinatxara sora, pampilak eta junez borda jintzien, berritan. Aldi huntan, eniaute txamen dizinen da. Harkx beru ala joaiteko gu guabaitzen, baina hain jitia zentako den, Jean Fabian Echardoi. Enaute txamendi eta bomazia larralde bai, ordin, uh, zertzutea ordinko kantail uh, famatik eta euskal erriko gizartia uh, irrausten ziaia eta ordin uh, epoko una genik gozkatu eta hola. Eta ikartendik beti zerbait jabokin uh, uh, uste diaguru badakigula gaitzuzu maipena jaboi uh, karikodik uh, eniautek. Einaute txamendiek ilan, Jean Luilaka Baigojiarko Blakai eta Kantaiak, eta Michele Txeko Barzinentia, azken hunek arteka ilana egin jalaik. Behaz, gai huntako itzordia, Barkoseko Silven Lechardoien pitch ostatean, gaiko behatzietan. Eta antxeta irratiak ama bost urte betetzen ditu, ospakizununen karietara eka inarte hainbat ekimen proposatuko ditu, irun ondahibia eta endaian, gaurko itzordua pausuko xai ostatian da, eta hor urte buruaren aurkezpen nagusia izanen da, sorzion goiti, eta bestalde, ere antxeta irratiaren dako luz deputas taldeak egin kantua, hor aurkeztuko Du, eta ondotik eh, kontzertu bat ere eskainiko. Hala gure behiak eh, hemen guak hauek zideen, segituko dugu nazioartekuekin Irlandan sinfainen emaitza honak auge ikusten dira. Gaur dira legibiltzareko haute eta boterean den fine gael koalizioak bere bilana defendatzen du. 2008an erialdea faiitan errohtzer zen bilan ekonomi ikusgarria lohtu zutenatik ahatik jaze euneko zazpiko askundearekin. Baina nekita jakekesu, nurrizketa bortitzak ekarri baititu horiek, etxe bizitzaren krisi eta zerbitzu publikoen eskasa. Sin feineko eskerreko abertza baliatu beharko lioke. Eta suetenaren inguruko dudak Sirian. Biagindarean ezartzekoa da, da esen kontrasalbu. Eri alde guziak kalifatua eta alnusharen kontra jotzeko eskubidea amakoan artean atxikitzen baitute. bakotsak bere irakurketa egiten du sueten orta ze. Opositiako taldeak onartu dute, baina amabost egunez bakarrik. Basiaren egimenak onartzen du, baina teroristen, teroristen jotzan esegitu nahi du. Yakinez, bere definizio zabala duela eta oposiziokot alde frango ere hortan sartzen dituela Eruziaren ustez, Iran eta Saudi, Arabiaren aldetik ez da problemarik izanen Turkia aldiz denekin kesu da eta suetena ez du aplikatuko kurduen kontrako gerlan, estatu batuek jadanik porota aurre ikusten dute eta John Kerry estatu idazkariak be plan bat badura dio Eta Marokok aldiz Europak Batasunarekilako harremanak moztu ditu. Bruselako erakundeekin ez du harremanik nahi, abendutik unat tentsioa egiten ari zen. Justiziaka agantza eta laborantza merkatu libre akordio bat ezestatu baitzuen bien artean, Mendebaldeko sahara barne, aktzen baitzuen testuunak, Espainiak kolonia hori ohi hori Marokok okupatzen du, tokikoen gogoaren kontra desastre humanitario bat, amarkadak e-referendun baten direla ham. jadanik aipatu izan dugu gai hori goiz begine, Marokoren ustez, Europak justizia ez da aski kooperatiboa eta italiak aldiz ezkontza homoseksuala bain mendudu. Bainan uh, augen adoptatzea ez, testua onartua izaiteko Mateo Renziren gobernuak konfientzia mozio bat aurkeztu du, manera horretan uh, ahiskua hartu du onartua ez palitz, dimixua emaitera behartua izanen baitzen, orai testua diputatuen gambarrean honartua izan behar da eta izanen da.